Fericitul episcop Ioan Suciu Fiul al lui Vasile Suciu, preot greco-catolic și al Mariei Coltor, s-a născut la Blaș, județul Alba, la 3 decembrie 1907. A primit botezul și mirul la 24 decembrie din același an. După școala elementară și cea secundară la Blaj, și-a luat examenul de maturitate în 1925 la Liceul Sfântul Vasile cel Mare. A fost apoi trimis la Roma, la Colegiul Pontifical Grec. A luat doctoratul în filozofie în 1927 la Ateneul de Propaganda Fide și doctoratul în teologie în 1932 la Ateneul Angelicum. Întors în țară, a fost numit profesor de religie la Liceul Comercial de Băieți din Blaj, apoi la Liceul Sfântul Vasile cel Mare. În 1939, i s-a încredințat cursuri la Academia Teologică. Smerit, energic, plin de zel, excelent predicator, foarte respectat, a captat energiile tinerilor, publicând pentru ei lucrări de mare valoare catehetică și pastorală la 25 mai 1940 a fost numit episcop auxiliar de Oradea, Consacrarea având loc la 20 iulie 1940, cu puțin timp înainte de dictatul de la Viena. Rămas în teritoriul ocupat de trupele Hortiste, a desfășurat între 1940 și 1946 un apostolat impresionant, în ciuda dificultăților pricinuite de război și de regimul de ocupație. La începutul lui 1947 s-a întors la Blaș ca administrator apostolic al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, unde a întărit zelul clerului și al poporului prin numeroase inițiative pastorale și spirituale. A întărit în credință pe credincioși, care începeau să simtă presiunile venite din partea autorităților comuniste pentru a părăsi Biserica Română Unită, greco-catolică, în vederea unificării cu Biserica Ortodoxă. De teama marii sale popularități, a fost arestat de două ori, în septembrie 1948, în timpul unor vizite pastorale, desfășurate chiar în timp ce se derula asaltul împotriva Bisericii Române Unite. A fost arestat pentru a treia oară la 27 octombrie 1948, odată cu ceilalți episcopi greco-catolici. La 10 mai 1949, securitatea l-a ridicat din lagărul organizat la Mănăstirea Căldărușani și l-a dus la București, la Ministerul de Interne. Știind clar că nu-și va renega credința catolică, securitatea l-a maltratat în anchete dure, în încercarea de a-l implica într-un proces politic. La 26 octombrie 1950 a fost transferat la închisoarea cu regim de exterminare de la Sighet. Deși suferea de colită cronică, nu a primit regim alimentar adecvat și nici îngrijiri medicale. Murind de foame în celula 44, la 27 iunie 1953, înconjurat de frații săi în episcopat, a fost înmormântat în cimitirul săracilor de la Sighet, iar mormântul său a rămas necunoscut.